Через це дорога мала стати мені шляхом до спитування, бо людська сила мала, і людина до подвигу не завжди здатна і спроможна. Тим часом сонце підбилося ще вище, ми сіли в тіні великого дуба, що ріс посеред галявини неподалік путівця, щоб трохи спочити і напитися. Біля дуба було джерело обкладене камінням. Вода в криничці солодка, холодна, аж колола в зуби. Ми пили її малими ковтками, як п'ють смаковитий тронок. Тоді обговорили оповідку Созонта Деякона. «Не можу записати цієї історії до книги», – сказав Созонт, нахмурюючи широкі, розрослі і аж до синього чорні брови. Бо сонне видження – це мара, а чудо має відбуватися не у привидді, а наяву. Коли б я прокинувся і мій лист не стремів би там так само затиснутий в руці, я ж його віддавав у сні прибульцеві, то я б у чудо повірив. А так мало чого людині не наверзеться. Павлове обличчя було затінене мандрівним шоломом, а ясні сині очі трохи здивовано світили із того затіння, як два джерельця. «Але ж отче, – мовив він, – раніше ти згоджувався зі мною, що пророки і святі бачили у вісні Господа і говорили з ним». «Але я не певен, що вони й справді таке бачили, – сказав Уперто Созонт. Бо де різниця між сном-мариськом і сном-видженням дійсного? Святе письмо нас навчає, сказав я, що життя, в якому перебуваємо, це також сон. Можливо, це сон самого Господа, а може, змежений сон і Господа, і диявола. А ми в ньому – видовищі, тіні, оживлені – уявою вищої тіні, коли це сприйняти, твій сон можна вважати задійсний. Але чи потребує Господь сну? – спитав Созон Деякон. Цього не можна знати, – озвався гаряче Павло. Різниця між нами і Богом та, що Він відає про нас усе, а ми про Нього не відаємо нічого. Ми пізнані, а Він непізнаний. Созон широко всміхнувся. «І все, що говоримо про нього, це наші байки. Отже, моя історія зі сну – ще одна із великого числа створених у цьому світі байок». «Чому ж сон не може бути пророчий?» – спитав я. «Хіба мало тому доказів?» «Підійдемо з іншого боку», – палко сказав Павло. Чи після того сну заспокоїлося твоє сумління супроти Іерея Петра, з яким посварився? ж мірою», – мовив задумливо Созонт, – «попри все, частиною розуму я в той сон повірив». «Бо все, що відбувається з людиною, – сказав Павло, – в сні чи наяву по-своєму дійсне, бо воно таки відбувається». Може, і так, сказав Сузонт, але другою частиною розуму я в те вірити не можу, бо все нами вчинене, неповоротно вчинене. Тобто я хочу сказати, що гріх ніби знято з мене, але я його вчинив, отже він завжди зі мною. Тоді ти не віриш в очищувальну силу покаяння, здивовано спитав Павло, «Гріх мій у тому, що я замість вірити, все намагаюся звірити», – сказав Сузонт. І тут я відчув неясну тривогу, яку відчуває людина, коли на неї чигає небезпека, або ж коли хтось на неї пильно дивиться. Озирнувся до лісу. І на найближчому дереві побачив Величезне, як похідний казан, око Стояло на нижній гілці дуба І було вправлене